Euskal Eri eta Departamentuko euntalarogai zaldi Japoniako privatu bat izaldu dituzte, Biarneseko mercatari batek lortu du kontratua eta hotxaila aseran egazkinez vitaliko dituzte euntalarogai zaldiak, lanerako, gizanarazteko edo jateko ere dira. Japonian zaldi haragia gordina jaten dute, Carpaccio moduan janari fina gisa konsideratuada kobeko idikia bezala. Jamatxit lamot, lagesoron beogen estaltzeaz okupatzen da. Aurtengotengo hamarkmendua aurtengo kasik fini da, eta kontenbarrimadia, japonesak berrz etortzeko idetan di. Aurtengo eta berrz kontratuaakremeneratu aude. Hoai arte Kanadia Kanadatu egiten zien, han oddoreko umiak gaten ziuzten. eta kuste konprituunaaz jaan eta ikusten ziuzte umeazu eta gi batzea bertze umeazu ziuzten ureiten eta nardatu dira, eta baina egu te behorlo dien ume hitan entxeatu. Hemendeki ortsentu bez kontuak, uh, brotonak eta ardenesak. Ortengo leha imziko diga, denak urteko umiak. De, departementu boskoan, eh? beharne esak, landesak eta eskola duna. Eskola erritik izain da egun batumea. Lehen multzo hekin japonesak kontent badira, bost urteko lagemana lortu dezakete, Euskal Legia biharnoa eta landesekin.